ordet blev människa kapitel 1 läserna 1 till och med 18 1 I begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud 2 Det fanns i begynnelsen hos Gud 3 Allt blev till genom det Och utan det blev ingenting till av allt som finns till. Fyra. I jordet var liv och livet var människornas ljus. Fem. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Sex. Det kom en man som var sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Sju. Han kom som ett vittne till för att vittna om ljuset så att alla skulle komma till tro genom honom 8 själv var han inte ljuset men han skulle vittna om ljuset nej då det sanna ljuset som ger alla människor ljus skulle komma in i världen 10 Han var i världen och världen hade blivit till genom honom men världen kände honom inte 11 han kom till de som var hans och hans egna tog inte emot honom. 12 Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn och åt alla som tror på hans namn. 13 Som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. 14 Och ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Femton. Johannes vittnar om honom och ropar. Det var om honom jag sade. Han som kommer efter mig går före mig. Ty han fanns före mig. Och hans fullhet har vi alla fått del med nåd och oter nåd. 17 Tillagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. 18 Ingen har någonsin sett Gud. Den ende sonen, själv Gud och alltid nära Fadern, han har förklarat honom för oss.